Messiások előcsarnoka Itt már csak a forma nélkül való feszültség volt. Az átmenet derengése. A szeplőtelen fogantatás jelene, melyben a meg nem nyilvánult a lét felé nyomul. Ez volt az ige kapuja. Itt tömlött át minden kinyilatkoztatás lényege, mielőtt ningál világában a szó anyagi leplébe öltözött volna és itt vált Belszáltinannár tulajdonává a teljes tudás és a felszabadulás titka. Innen kellett visszatérnie utoljára a titkos úton, mint ahogy a messiások előcsarnokából minden lénynek vissza kell térnie utoljára, mert terhessé vált az igével. Mikor Belszáltinannár a nagy szentélyoltára előtt feltámadt koporsójából, már ott állt körülötte a kilenc öreg pap, Mögöttük sorakozott kilencven tanítványuk, Majd mindazok, akik lélekben az igazi templomhoz tartoztak. Várták, hogy szóljon hozzájuk, És megjelentse nekik, amiért visszajött. A legöregebb pap mélyen meghajolt előtte, És nevén szólította. Visszajöttél hát, Belszállti nannár? Visszajöttem, mondta csendesen az isteni néven szólított. Visszajöttem, hogy szóljak hozzátok. Figyeljetek! Amit mondok, nem jegyezheti fel írás, és nem őrizheti kép. Amit mondok, az út maga, a tett maga, s a tevékenység megszüntetése. Amit mondok, az a végső lépés. Amit mondok, azt hallani annyi, mint tenni, annyi, mint távolodni, mint magányosan és megoszthatatlanul alámerülni az elkülönültbe, melynek tölcsére az örvényből a szétszakítottból az egység felszabadulásába vezet. Nem hely az, ahonnan jövök, mert minden hely ott ér véget, s a szó, hogy vég, az is megszűnik. Csak küszöbtől küszöbig kísérhet a beszéd vonala, a küszöbön túl megszakad. A titok az ember, az ember istenkép más, tükrözi ningált, és magában rejti az örökkévalót. Ningál csak a nagy világalkony beszívódásában válthatja meg önmagát, akkor, ha a méhéből támadt utolsó lény is visszatért hozzá. De az ember külön útra térhet. Az ember megválthatja önmagát. Az emberben megvan a kivezető kapu, Isten, a nemző, a meg nem nyilvánult. Figyeljetek a messiásra! A küldöttre, aki újra és újra megjelenik, Hogy lejátsza a misztériumot. Végigjárja az utat, És maga után hív a szabadulásba. Végigjárja az utat körbe-körbe, Aztán rátér a rejtett ösvényre, Amely a titkos kapuhoz vezet. Figyeljetek, egy asszony méhe megtermékenyül, Mindig és mindenütt, Egymástól messze, egymástól nem tudva, Elszigetelt fajok között. Évezredek is óceánok távolságában felröppen a legenda. Szeplőtlenül fogant. Szeplőtlenül fogant. Úgy, ahogy a lét szeplőtelenül fogant meg ningál méhében, Isten által. A pillanat, mikor az isteni gyermek megjelenik a földön, sötét és feszült. Bolygók füllett, gyilkos közelállásban borzalmakkal telítik a világot. Álló csillagok nyomasztó kisugárzása árad. Éjszaka fényuszájos üstökös szántja az eget. Napfoltok, mágneses zivatarok rázzák az idegpályák hálózatát, a földet és vizeket. Minden válság kirobban. A betegség akuttá válik, a mánia tébolyá, a harag bosszúvá, a viszály háborúvá, és a háború megállíthatatlan vértengerré. A mikro- és makrokozmosz feszültségektől rázott, gyászkórussal ébren tartott, vérrel öntözött három síkja remegve figyel a fontos szereplőre, aki most színre lépett és elindult. A gyermek férfiván növekszik. Egyelőre mások lábnyomába lépked, emlékezik, készül, de a dolgok körülötte már is fölborzolódva figyelnek és ellenszegülnek, veszélyt éreznek. Mindennél nagyobb, és mindennél rombolóbb veszét. Idegenség a forró rohanó életárammal ellenséges principium dermeszt benne. Csempészárut hordoz. Halálos veszélyű robbanó szert, amely felbontja az anyagot. S az anyag elé jel, benne a saját testében, saját vérében, érzékeiben, húsában, idegeiben, és gyötörni kezdi. Gyötri gáncsokkal, nevetségességgel, leküzdhetetlen akadályjal, rágalommal, éjséggel, nyomorral, betegséggel, gyötrig kétejjel, szépséggel és a gyönyör sokarcú kísértésével. E kísértésekből azonban tisztító, erősítő próbatétel lesz, s a messiás tovább halad. Léptei gyorsulnak, már új úton, a maga útján jár. A lábnyomok elmaradnak. Ő vág ösvényt. Ő rak nyomot és jeleket. Színt vallott. Magányos alakja körül gyűlölködő moraj kél. Felismerték. Ő az. Magányos alakja körül őrült sóvárgás és reménykedés lángol. Felismerték. Ő az. Magányos léptei után erőtlen lábak topognak. Felismerték. Ő az. A körbefutó áram vaderővel örvénylik, Magával tépi a pillanatlények kapaszkodó kezét, Elmossa az utakat, feloldja és újraformálja az örök kiáradó anyagot. Forog, forog a létkereke, kápráztat, szédít, elvakít. A messiás előtt azonban szétnyílnak a forgástól tömör árnyékfalak, És ő átkél a létesülés áradatán. Az örvény fénybe borul egy vakító pillanatra a figyelő három virág előtt, és megmutatkozik a kapu. Hiába ront rá az anyag, hogy letiporja, megcáfolja, elmossa. A messiás kín halálából mártérium lesz, és a mártíriumból kulcs, mely a szabadulás kapuját nyitja. A misztérium lejátszódott a nézők előtt. A kinyilatkoztatás megtörtént. A szó elhangzott. Égnek a jelzőtüzek, és derengve utat mutatnak a lábnyomok. Az út a szenvedésen, halálon át, a megváltáshoz vezet. A csarnokban csend támadt az elhangzott szavak után. Belszeltin Annár karcsó alakja egyre sápadtabban derengett a végtelenné tágult csarnokholdas kék hátterében. A pillanat, amikor eltűnt, megfoghatatlan volt. Először a legöregebb pap követte, azután követte a többi nyolc, majd kilencven tanítványuk lépkedett nyomukban, és mindazok, akik lélekben az igazi templomhoz tartoztak. A titkos világi papok, a szent tudomány művelői, az igazat álmodók és bölcsek. Így történt, hogy amikor Úr sorsa beteljesedett, a templom, Nannár temploma, üres hely volt csupán melyet lelke elhagyott. A templom elnémult. Csarnokaiból nem zengtek elő többé nannár és isteni hitvesének himnuszai. Oszlopai közül nem kanyarodott elő a körmenet színes kígyója magasan lengő szent jelvények sátra alatt, hárfák és lantok pengésében. A vihar, amely régóta készült keleten, a hatalmas szellemi erőgel távozása után kitört nem sokára. Belzakárt, Belszállti Nannár fivérét, aki atya helyetteseként működött, a betörő perzsa hadsereg legyőzte és megölte. Nabunait fogságba jutott, Babilonországai nagy kürosz kezére kerültek. A nép, amely tudatlan gyermek módjára élt a templom körül, furcsán fázni kezdett, elárvult a halott kultusz teteme mellett. Hiányérzetében tovább vándorolt, elszélett, hogy újabb fényforrást keressen, mint a tévetek bogarak raja. Nannár templomának falai között felállította lassan őrlő malmait az idő. A perzsa királyok ekkor már felvették zoroaster vallását, teljesen új hitükhöz pártoltak, s így képrombolás is gyorsította úrban a természetes lassú pusztulást. A népes városból csak romhalmaz maradt, még a nevét is elfelejtették. A cikkurat nyílásaiban baglyok fészkeltek, sakálok rejtőzködtek, Bedúinok ütöttek tanyát a halom árnyékában. nem sejtve, hogy a porladó homok és kőtörmelék alá temetett szentély, végső és legszentebb csillag kikötő volt egykor, amelyből a felszabadultak keltek útra, a messiások csarnoka felé.